Pista 7 4. Închisoarea 1987 MC Doina Cornea În noiembrie 1987 sunteți arestată. Cum ați ajuns la închisoare? Ce s-a întâmplat? De ce s-a produs brusc această intensificare a represiunii? Doina Cornea Hotărâsem să trăiesc așa cum îi sfătuiam și pe ceilalți să trăiască. Lucrul acesta devenise o condiție esențială pentru a putea continua. Nu mai voiam să predic cinstea și adevărul în timp ce eu chiar rămâneam deoparte în adăpostul călduț al casei mele. În luna noiembrie a acelui an se făceau alegeri la nivel local. Trebuie spus că la noi alegerile erau pur și simplu o bătaie de joc. De obicei, vecinii noștri mergeau să voteze și pentru noi, iar comisia electorală era de acord. Nu eram de altfel singurii care procedau astfel. Atunci însă am cerut vecinilor noștri să nu mai facă și m-am dus la secția de votare cu un text în care expunea motivele pentru care nu voiam să votez. Trebuie spus că votul era obligatoriu în regimul comunist și că dacă nu voiai să votezi, erai pasibil de sancțiuni mai mult sau mai puțin serioase. M-am prezentat așadar la secția de votare în armată cu textul meu. Am refuzat să primesc buletinul de vot care mi se oferă și am lăsat pe masă hârtia spunând cu glas tare că refuz să votez. N-am terminat bine să o spun că s-au iubit, nu știu de unde, doi bărbați care au pus repede mâna pe text. Am mai spus o dată foarte tare, că refuz să votez și am ieșit. Mă așteptam firește să primesc foarte curând vizita securității. În aceeași zi însă, la Brașov izbucnea revoltea muncitorilor de la Steagul Roșu. Când am aflat acest lucru de la Europa Liberă, în seara zilei de 17 mi a spus imediat că trebuie să mă solidarizez în mod public cu muncitorii. Am făcut prin urmare o pancartă în care declaram că îi sprijin pe manifestanți și am afișat-o în poartă la stradă. A doua zi, la 7 dimineața, m-am postat la fereastră ca să observ reacția trecătorilor. Și într-adevăr, lumea se oprea, citea, zâmbea. După amiază, afișul era tot acolo. Începeam să fiu plăcut surprinsă că nimeni nu l-a dat jos. La un moment dat, un camion cu număr de Brașov s-a oprit ceva mai departe pe șoseaua națională spre Turda. M-am dus în fugă la el. Puseseră arestate 400 de persoane și muncitorii din principalele uzine ale Brașovului erau în grevă pe termen nelimitat. L-am rugat pe șofer să spună la Brașov că mă solidarizasem cu manifestanții. I-am arătat pancarta de la poartă. Reîntors acasă, am hotărât să-mi arăt solidaritatea printr-un act mai important și totodată să indem pe muncitorii Clujului să-i sprijine pe cei din Brașov. Am confecționat 160 de manifeste în care făceam apel la solidarizare și seara, împreună cu fiul meu, am mers să le împrăștiem în fața uzinelor și a universității. Știam că mă vor depista, dar nu mai păsa de nimic. Folosim de altfel același și violeci și pentru manifeste și pentru pancarta de la poartă. C, Confecționați pentru prima oară manifeste Doina Cornea, nu, adevărul este că nu era pentru prima oară. Mai confecționasem în cantitate mai mică, cu câțiva ani în urmă, cu ocazia celor jocuri olimpice boicotate de Moscova, niște manifeste în care ceream ca românii să participe dar în vremea aceea era mai puțin supravegheată și securitatea nu făcuse legătura cu persoana mea. De data aceasta era altceva. A doua zi, la ora șapte și jumătate, miliția și securitatea se aflau la noi. Cum nu să încă la loc, tușul și pensula s-au dus direct la masa mea și au început să-și facă de lucru cu călimara și pensula. Le-am spus că pictez. Atunci s-au prefăcut că mă admiră tablourile, dar totul era doar bătaie de joc și subînțelesuri. La un moment dat m-au întrebat de ce glumesc. Le-am răspuns că e mai bine să-ți păstrezi mereu o bună dispoziție. Mi-au scotocit casa, n-aveau mandat de percheziție, dar știam că dacă aș fi protestat, s-ar fi dus să-l aducă imediat ce s-ar fi deschis secția, adică peste o jumătate de ceas. Percheziția a durat două ore sau poate trei, nu mai știu. Mi-au confiscat hârtiile, nu prea puteam să țin pasul cu ei, că își scotoceau în mai multe camere deodată, de altfel nici nu mai păsa, fiindcă știam că din clipa aceea totul este pierdut ce? Zarurile fusese aruncate. Doina Cornea? Da, zarurile fusese aruncate. În cele din urmă, șeful lor m-a invitat la securitate ca să semnez o declarație. Era o formulă rituală. O știam, că și mai înainte când veneau să mă ia la interogatorii, îmi spuneau același lucru. De data asta însă știam că nu mă voi întoarce prea curând. M-am îmbrăcat cu tot ce avea mai gros și am pornit. Au început interogatoriul. Se schimbau la câte două-trei ore. Am văzut cum se înserează, a venit noaptea. Pe urmă am văzut cum se face ziua și, din nou, cum se înserează. Voiau cu toții să mă pună să semneze declarații și mai ales să le repet ce făcusem cu o zi înainte. Am recunoscut imediat că am confecționat manifeste că am fost în oraș pentru a le împrăștia. Totul era limpede, nu-i așa, de vreme ce văzuseră tușul și pensula. Despre un singur lucru m-am încăpățânat să nu spun. Prezența a fiului meu. N-am putut să le spun ordinea exactă a uzinelor pe la care trecusem, pentru că nu le știam prea bine, dar mi-am repetat cu perseverență versiunea. Era degeaba, bineînțeles, dar nu știam că fusese și el arestat odată cu mine. Așa că eram liniștită. El, pe de altă parte, am aflat asta la eliberarea noastră încerca să se ia totul asupra lui. Deci a trecut seara, apoi noaptea, ziua următoare, încă o noapte, până la 5 dimineața. În timpul acestor 36 de ore de interogatoriu, nici n-am mâncat, nici n-am băut și nici n-am dormit, bineînțeles. Eram atât de surescitată, întrebări peste întrebări, declarații peste declarații, că nu simțeam nici cea mai mică oboseală. Curios lucru. Până la urmă însă mi-am zis că dacă totuși nu protestez, sunt capabil să continui așa zile întregi, așa că am refuzat să mai răspund. Nu mi-era frică. Mi-am culcat capul pe brațe, pe masă și le-am spus. Nu vă mai răspund la întrebări. De ce, doamnă? Pentru că nici n-am mâncat, nici n-am băut. Dar trebuia să ne spuneți, doamnă. V-am fi dat de mâncat și de băut, dacă am fi știut. M-au lăsat să mă odihnesc pe un scaun un ceas sau două. Apoi mi-au dat masa de dimineață și interrogatoriul are început." Mi s-a mai dat să mănânc la prânz și seara. Apoi mi-au instalat în cameră un pat plian și am dormit până dimineața. Am mai fost interogată toată ziua următoare și spre sfârșitul după amiezii a sosit procurorul militar și a emis un mandat de arestare pe numele meu. Am fost dusă într-o celulă în care trebuia să stau cu încă trei inculpate de drept comun. Din nefericire, în cursul acestui prim interogatoriu, ușa s-a întredeschis la un moment dat și peste câtva timp l-am văzut trecând pe fiul meu. Era îngrozitor de frig. Și lor le era frig, cu toate că aveau haine îmbrănite. Fiul meu nu avea pe el decât un puloveraș, care nici măcar nu era de rână. Parcă mi-a înfipt cineva un cuțit în inimă. Două sau trei zile mai târziu, în celulă, anchetatorul m-a întrebat ce îmi trebuie. O periuță de dinți, pun o pijama. Dar n-aveam dreptul la așa ceva, un prosop. Nu puteam primi din afară nici mâncare, nici medicamente. A doua zi, paznicul a intrat în celulă și mi-a dat un pachet. Mă așteptăm să fie înăuntru obiectele pe care le cerusem. L-am deschis. Erau hainele fiului meu. O clipă am crezut că l-a omorât. Pe urmă am ajuns la concluzia că era și el arestat și că fiecăruia i se dăduse pachetul celuilalt. O făcuse sără special ca să mă sperie. La fel ca povestea cu ușa care s-a întredeschis în timpul interogatoriului, când l-am văzut trecând pe coridor. Ancheta a continuat în fiecare zi, cu program fix, de la ora 9 la ora 1 și la ora 3 la ora 7 seara, cum auzeam pașii dimineața, chiar înainte s-au zgomotul puternic de fierărie când se deschideau zăvoarele, zgomot făcut de altfel special ca să ne impresioneze, știam că trebuie să merg la anchetă. M.C. Ați fost interogată în fiecare zi, 5 săptămâni în șir. Doina Cornea. Nu, nu până la sfârșitul detenției, doar în primele 30 de zile, câte 6-7 ore de anchetă pe zi. MC: Au încercat să vă facă să mărturisiți și altceva în afara răspândirii manifestelor, eventual acte pe care nu le comise sărăți. Doina Cornea. Au început, bineînțeles, prin a încheta în chestiunea manifestelor, Încercau să mă încuce ca să mă facă să mărturisesc că și fiul meu fusese cu mine în seara aceea. Mă amenințau că vor face o reconstituire. Nu mă înspăimânta asta, dar mi era teamă că vor tortura. Nu mă puteam împiedica să-mi imaginez tot felul de scene oribile. A fost realmente cel mai clunt moment din viața mea. Poate că doar la moartea tatălui meu am mai simțit aceeași cădere în gol, senzația că totul se prăbușește în jurul meu. Mi se părea că îmi nenorocisem propriul copil. Mi se tot spunea mereu ce ne așteaptă după proces. Se știa dinainte sentința, ca în toate procesele de la noi, de la 10 la 15 ani pentru mine și 3 ani pentru el. Me, ce? Vă spuneau asta de ce? Da, nu spuneam în fiecare zi. Și, în schimb, când abordam eu problema atât de arzătoare pentru mine, îmi ziceau Dar e liber, doamnă, mergem fiecare zi la serviciu. Și-o spuneau cu atâta bătaie de joc, încât aproape că mi se confirmau cele mai groaznice temeri. Îngetul cu încetul, ancheta s-a lărgit. Introduceau mereu elemente noi. De când plecasem de acasă, făcuseră încă o percheziție. Într-o bună zi, anchetatorul mi-a arătat 150 de șilinci austrieci. Merge, picați din cer. De ce? Da, picați din cer. Voia cu orice preț să mă facă să mărturisesc cum îi obținusem. Era absolut interzis la noi să deții valută fără să o declari. Nu știam nimic, realmente nu erau banii mei. În fapt, încercau să afle cine venea la mine în casă, cine mi a fi putut da. Nu știu dacă vizau pe cineva anume. În orice caz, am refuzat să declar absolut orice cu privire la alte persoane. Și pe urmă am găsit, fără să vreau, Mișlocul să-i fac să termine definitiv. Le-am spus. Știu de unde provin banii aceștia. De unde? Chiar de la dumneavoastră. Atunci s-a înfuriat. Bine, scrieți. Mi-am luat declarația și am adăugat o frază în acest sens. Și de atunci nu mi-au mai vorbit niciodată despre bani. M.C. Au încercat și cu alte ocazii să vă acuze de fapte ilegale fictive? De ce? De cele mai multe ori se afla câte ceva adevărat la baza acuzațiilor lor. Trebuie spus că dosarul meu era destul de voluminos. Eram supravegheată de mai mulți ani. Pusesem interogată de nenumărate ori înainte de a fi arestată. În afara poveștii cu șilingii, nu mi-amintesc decât de încăpățânarea cu care mă făceau în legionară. Metoda comunistă clasică o știu toți prizonierii politici ai anilor 50, care continuă să fie folosită și astăzi. Presa de propaganda a frontului mi-a reproșat la rândul ei că am simpatii legionare, fără să dea vreo explicație, bineînțeles. Și ultima acuzație publică adusă de noua putere lui Dumitru Mazilu a fost de aceeași natură. Cu toate că a fost comunistă de la vârsta de 16 ani și multă vreme membru al Comitetului Central. În fond, nu e decât un clișeu. În ce mă privește, mi-a fost relativ ușor să mă apăr. Aveam 10 ani când gata de fier a fost suprimată. Încerca, însă, să mă impresioneze și, la un moment dat, anchetatorul mi-a arătat copia Xerox, făcută după un exemplar al ziarului franțuzesc Prezon, pe care pusese să rămână la mine acasă. Într-adevăr, în 1984, un gazetar de la Prezon, sesizat de un fost student de al meu, îmi lase apărarea. Într-una din paginile ziarului am putut zări titlul pe care îl știam prea bine. Doina cornea o nouă victima lui Ceaușescu Iar pe cealaltă parte a paginii Un titlu care nu-mi nimic Dar în care apărea numele lui Zelea Codreanu Conducătorul gărzii de fier Intenția închetatorului era să mă acuze Că ea și făcut propaganda lui Codranu. Privind mai atent xeroxurile Am observat mai încolo Într-o altă punere în pagină Că același articol referitor la mine Avea pe versul cu totul altceva Erau pur și simplu niște pagini trucate. Acestea vă sunt metodele Anchetatorul s-a înfuriat și am a împachetat totul la loc, dând vina pe cel care îl pusese să xeroxeze ziarul. Și nu s-a mai suflat nicio vorbă, nici despre asta. Faptul că îmi știam fiul în închisoare mă făcea de piatră. Îmi era insuportabilă ideea că l-am tras după mine în nenorocirea aceasta. Căci dacă Occidentul n-ar fi intervenit, acolo am fi rămas până la moartea lui Ceaușescu. Nu pot să spun cât de mult suferam. Îmi spuneam că poate totul este inutil, absolut inutil, că le-am distrus viața fiului meu, a nepoților mei și la ce bun. Așa că puțin îmi păsa că mă mai acuzau și de altele. M.C. Și nora dumneavoastră a fost interogată la securitate? De ce? Da, toată familia a fost supusă la interogatorii. Soțul meu, nora mea, chiar și părinții ei. M.C. Au încercat să stabilească și alte complicități în afară de cea a fiului dumneavoastră? De ce? Da, au încercat să-mi smulgă declarații referitoare la toate numele pe care le-au găsit în hârtiile mele în urma percheziției de acasă. Foști studenți, prieteni, rude. Casa îmi era supravegheată de foarte mult timp, căci știau foarte exact în ce zi și la ce oră veniseră foști studenți, de exemplu, la mine în vizită le-a repetat cu încapățânare că nu sunt obligată să le răspund, că eram cu totul de acord să le dau declarații despre tot ce mă privește personal, dar că refuz să fac vreo declarație privitor la alte persoane. Ce? Ați fost lovită vreodată în închisoare? Doina Cornea. Nu, nu în închisoare. Momentul cel mai dificil a fost totuși când anchetatorul Crujan a fost înlocuit după o săptămână cu un anchetator, a refuzat să-și spună numele de la București, care era mult mai dur. La fel ca și cel dinainte îmi dicta declarațiile. Eu scriam doar lucrurile cu care eram de acord, respingând termenii care îmi displăceau. Într-o zi a vrut să mă facă să scriu că muncitorii din Brașov erau niște huligani. Firește că n-am acceptat acest cuvânt. La început a încercat să se târguiască cu mine, pe urmă s-a enervat. S-a repezit la mine cu pumnii strânși, stăteam cu spatele la zid și a urlat. O să te slivezi de perete, înjurându-mă de mamă, dar nu m-a atins. I-am amintit că huliganii din Brașov n-ar fi folosit asemenea cuvinte. A continuat să urle, în zeghe ai să putrezești, ai să crăpi în închisoare. N-am avut nicio reacție, n-am arătat că mi-ar fi frică. I-am spus doar că ar fi o onoare pentru mine, amintindu-i că cei șapte episcopi greco-catolici sau Gheorghe Brătianu au murit tot în zeghe. I-am promis că voi fi demnă de ea. A tăcut cam jumătate de oră fumând. Pe urmă a revenit la declarații, dar m-a absolvit de cuvântul huligani. Mece, ați avut la un moment dat impresia când erați la închisoare că voiau să vă drogeze. V-au forțat să luați niște pastile ciudate." Doi n da, sigur, văzusem că celelalte deținute primeau zilnic vitamine și mi-am zis că n-ar fi rău să iau și eu, căci nu ne dădeau niciodată crudități, nici fructe, nici lactate, ne hrăneau numai cu vasole uscată Varză fiartă bucății de grăsime, ceai Astfel că odată am vrut să iau un măr de la gunoi Asta a fost cu prilejul uneia din cele trei plimbări pe care am avut voie să le facem În curtea interioară a închisorii, în timpul celor cinci săptămâni de detenție Trei plimbări și atât Exista o spărtură în zidul curții interioare și din gunoiul de pe partea cealaltă căzuse un măr Dacă aș fi întins mâna, cred că aș fi putut să ajung la el Doream atât de mult să o fac îl lipseau atât de mult fructele. Am cerut, de deci, ce vitamine. Mi-au dat, dar trebuia să le iau de față cu gardianul și, dintr-o dată, n-am mai avut încredere în medicamentele aduse, fiindcă mi-a zis, iale, aveam o mânecă destul de largă și speram că, ducându-le la gură, o să le pot lăsa să cadă în mânecă. Dar, din păcate, n-am reușit, am fost prea stângace și vitaminele au căzut pe jos. Am crezut că gardianul o să mă bată, dar m-a obligat doar cu brutalitate să le înghit. În ziua aceea, la interogatoriu m-a cuprins un fel de amețeală, dezăpăceală, inexplicabilă. Dacă în celelalte zile puteam să prevăd succesiunea întrebărilor, să presimt capcanele, să mă feresc... Acum nu mai puteam să judec, mi se întunecase mintea. A fost de altfel singura dată când am vorbit, fără să-mi dau seama, despre una din studentele mele cele mai dragi, despre Ana Hompot, o studentă strălucită. Devenise deja în vremea aceea profesoară de franceză într-un liceu pentru orbi, ea însă fiind nevăzătoare și poetă de o calitate excepțională. La una din percheziții se descoperiseră printre lucrurile mele poemele ei. Aș fi putut să spun că eu le scrisesem, ce erau inedite încă, dar mi-a lipsit prezența de spirit. Ca urmare a fost și ea interogată. A suferit mult din cauza mea, fără să-mi facă nici cel mai mic reproș, fără să cedeze nici la cele mai groasnice presiuni. O singură dată, mult mai târziu, când a fost din nou amenințată că o să fie dată afară din școală, a consimțit să declare că nu o să mă mai caute să mă întâlnească, pentru ca peste două săptămâni să-și invite colegii ca să facă în fața lor o declarație publică în care se dezicea de promisiunea făcută. A fost un act de mare curaj din partea ei. M.C. tolega de șederea dumneavoastră în închisoare, care v-au fost relațiile cu deținutele de drept comun din aceeași celulă? Se arătau rezervate față de dumneavoastră? Poate că relațiile cu ele au fost încordate? De ce? Nu, am întreținut niște relații în celula noastră care pe mine m-au îmbogățit. A fost o experiență din care am înțeles că ființele omenești când sunt amenințate, indiferent care le este condiția socială sau nivelul cultural, pot comunica în mod autentic. S-au liniștit în ce mă privește când au văzut că nu fac pe moftuloasa că accept cu plăcere să mă ocup de treburile cele mai neplăcute, să golesc tineta, etc., etc., la rândul lor m-au mișcat profund. Eram odată frântă de oboseală în urma unui interogatoriu. Am adormit și când m-am trezit, am văzut că îmi spălase rărufele. Am fost extrem de mișcată. După ieșirea mea din închisoare ne-am întâlnit pe stradă și ne-am îmbrățișat ca niște vechi colege de școală. Sunt bucuroasă că le-am cunoscut și că am cunoscut totodată sentimentul acesta de solidaritate care se poate naște între niște ființe omenești cu condiția doar să existe un pic de bunăvoință. M.C. Aveați hârtie? Aveați cu ce să scrieți? Doina Cornea. Nu, nu aveam nici creion, nici hârtie, nici ace, nici vorfeci. La un moment dat, bretonul îmi crescuse atât de mult că nu mai vedeam. Așa că eram hotărâtă să mă rad în cap. Nu se mai putea altfel. Aceasta era singura coafură administrată în arest. Unghiile mi le rupeam cu dinții. M.C. Nu aveați nici cărți? ce? Mi s-a făcut favoarea de a mi se da o carte. Una singură. O lucrare filozofică a lui Blaga. Era minunat, doar că lumina era atât de proastă. Aveam zi și noapte un mic tub de neon cu o lumină cenușie care te împiedica și să dormi și să citești. Era foarte neplăcut zi și noapte să fie aceeași lumină. Me ce vă rugați desior lui Dumnezeu? De ce? Ce să vă spun, eram pe punctul de a pierde orice speranță. Și atunci mi-am amintit de simbolul labirintului și mi-am spus, așa cum și-a spus și Mircea Eliade, în primii săi ani de exil, e o încercare, trebuie să o depășesc, trebuie să o accept, căci mă va călăuzi spre ceva. M-am mai gândit și la Iov, adică la iubirea de Dumnezeu, care trebuie trăită și simțită, care trebuie trăită tocmai în clipele de suferință. Poate că toate aceste încercări sunt o chemare ce ni se face, o chemare pe care invizibilul ne-o face, așa că nu se cade să le refuzăm. Nu se cădea să refuz prilejul acesta, care îmi cerea umilință, iubire de Dumnezeu. Am făcut eu însă rău în viață, trebuia să accept, la rândul meu să îndur răul altora. Și apoi închisoarea mi-a oferit și o altă experiență, solidaritatea cu semenii mei. Ce bun prilej să trăiești cu adevărat! Me, ce, nu i-ați urât niciodată pe gardienii și pe anchetatorii dumneavoastră? De ce? oh, a fost și aceasta o încercare. Căutam să scap de complexul urii și în fond am reușit să o fac mai bine decât în viața obișnuită. Puteam să mă concentrez mai bine asupra acestor aspecte. Me, ce? V-ați păstrat stăpânirea de sine. De ce? Din acest punct de vedere, da, mai puțin am știut să-mi stăpânesc disperarea care mă cuprindea din când în când din cauza fiului meu. Uneori îmi spuneam totuși că Dumnezeu îl va ajuta și pe el, că îl va orienta într-o anumită direcție prin încercarea aceasta, că în fond nu prea avem dreptul să ne temem pentru copiii noștri, nu avem dreptul să îi împiedicăm să se supună încercărilor cele sunt hărăzite, căci și ei se află ca și noi sub protecția divină. M.C. A fost bătut vreodată? De ce, Nu, n-a fost niciodată bătut. Dar a fost adesea amenințat la rândul lui. M.C. Amintindu-i se care copii? De ce, În vremea aceea copiii lui erau foarte mici. Se făceau mai degrabă presiuni asupra lui, amenințându-i se soția. Am avut însă impresia vorbind cu el că ancheta mea a fost mai dură. Sau mai curând a avut el mai multă forță și a știut să treacă mai bine prin ce i s-a întâmplat. Mă refer la presiunea exercitată din exterior... M.C. Spuneați că în timpul cât ați fost la închisoare, singurul lucru care vă făcea să suferiți era faptul că vă știați fiul arestat din cauza dumneavoastră, pentru că vă temați pentru el și pentru că vi se părea că i-ați nenorocit existența. Nu v-ați simțit niciodată împiedicată în actele dumneavoastră de mai înainte de faptul că vă puneați familia în pericol? De ce?" Ba, da, bineînțeles, m-au amenințat mult cu asta." Și apoi fiul meu a fost adesea convocat la securitate, cu mult înainte de a fi arestat. Se spera astfel să se facă din două părți presiunea asupra mea, presupun. I s-a spus adesea că își va pierde slujba din cauza mea. De fiecare dată când trimiteam un nou text la Europa Liberă, îmi spuneam că e ultimul. M.C. și nu era niciodată ultimul." De ce?" Datoresc realmente foarte mult fiului meu." Cred că el a jucat, de fapt, rolul cel mai important. Era unica ființă care m-ar fi putut opri. N-a încercat să o facă niciodată, din potrivă. M-a încurajat mereu să fac, ceea ce simțeam că trebuie să fac. Așa că am continuat ce? Dar nu a fost de acord întotdeauna cu tactica dumneavoastră, dacă mă pot exprima astfel. Când ați răspândit acele manifeste, din cauza cărora ați ajuns amândoi la închisoare, v a spus totuși că asta nu servește la nimic. De ce? E adevărat, am omis să vă spun. În după amiaza zilei de 18, când m-a văzut făcând manifestele, mi-a spus că e o nebunie ce fac, că nu o să ajung nicăieri astfel și că urmările vor fi cumplite. L-am făcut lași. Știam și eu că o sută și ceva de mici manifeste nu reprezintă mare lucru, dar simțeam că trebuie salvat un principiu. Trebuie să te solidarizezi cu cei aflați în închisoare, care sufereau pe nedrept, care erau chinuiți. Era inadmisibil să predici adevărul, să predici dreptatea, să predici solidaritatea, dar să nu faci nimic. Nu mă așteptam ca acțiunea mea să aibă vreun efect practic, dar trebuia să mă încadrez într-un anumit principiu și să-l aplic în propria existență. M.C. Ați aflat mai târziu dacă au fost citite acele manifeste? De ce? Nu pot decât să o presupun. În cursul anchetei am fost acuzată că am răspândit 82. Știam că fuseseră 160. Am dedus că nu recuperaseră decât jumătate din ele. M.C. Să revenim la un aspect care mi se pare important. Faptul că deși vă știați fiul în pericol asta nu v-a oprit, v-ați spus de fiecare dată este ultimul text și ați continuat, fiindu-vă însă mereu frică pentru el. De ce? Mi-a fost mereu foarte frică pentru el. De aceea spun că îi datoresc foarte mult. Fără el, fără sprijinul și a sentimentului, n-aș fi putut să fac niciodată ce am făcut. M.C. nu este atunci nedrept să se vorbească atâta astăzi despre anumiți oameni, iar el, care a jucat un rol atât de important în această rezistență, să nu fie niciodată menționat, fără el, Doina Cornea n-ar fi putut exista. Doina Cornea, da, și sunt prima vinovată pentru că, fără îndoială, nu i-am evidențiat îndeajuns a ajuns atitudinea, curajul, care au fost realmente extraordinare. Fiul meu e foarte modest. M.C., un ultim aspect pe care aș vrea să-l abordez pe tema aceasta... Vă gândeați că în afară, în străinătate, lumea începe să fie îngrijorată? De ce? Da, mă gândeam din când în când la asta, dar mă gândeam mereu și la cât este de greu să dăm de știre că suntem arestați. Nu îndrăzneam să speră realmente că vestea poate ajunge atât de repede. Îmi spuneam că trebuie să treacă mult timp până să se afle și, în plus, nu eram sigură că Ceaușescu va da presiunilor. Știam însă că odată avertizați, fata mea și soțul ei vor face ceva. Și lucrul acesta îmi dădea curaj și mult curaj. Când știi că există persoane care se solidarizează cu tine, lucrul acesta îți este de mare ajutor. M.C. Dar pe compatrioții dumneavoastră îi simțeați și pe ei solidari? De ce, Le-am simțit solidaritatea mai mult în ultimul an. Pot spune într-adevăr că atunci le-am simțit solidaritatea, solidaritatea prietenilor și mai ales a necunoscuților și spun mai ales pentru că mulți prieteni au părăsit în vremea din urmă. Dar venea totuși spre mine ceva invizibil, care îmi spunea că oamenii mă iubesc, că sunt solidari cu mine. Am început să-mi dau seama de prietenia lor când am ieșit din închisoare. Înainte nu mă gândeam decât la solidaritatea celor apropiați, Poate că Adam unele indicii și din partea compatrioților mei, căci toate scrisorile pe care le-am scris au avut un eco pozitiv. Cunoștințe, vaci sau chiar necunoscuți îmi zâmbeau pe stradă. Dar lucrul acesta s-a accentuat foarte mult în ultimii doi ani, când am ajuns foarte bine cunoscută și în țară. Am avut multe dovezi de simpatie din partea unor necunoscuți care mă recunoșteau. M.C. a fost eliberată în 24 octombrie. De ce? Da. M.C. Și-ați aflat-o abia în ultima clipă. De ce? Da, în ultima clipă. După patru săptămâni a venit procurorul militar din Cluj ca să îmi renuiască pe încă o lună mandatul de arestare. Trebuia să fiu judecată de un tribunal militar ca toți arestații politici. Eram acuzată de atentat la securitatea statului. Am refuzat să mă apăr, să accept un avocat impus, ezitam de fapt între a mă apăra eu însă și a nu mă apăra deloc. Cum să te aperi când nu ești vinovat? Fără ca acest lucru să implice a unei anume legitimității a procedurii. M.C. N-ați cerut să vă alegeți chiar dumneavoastră un avocat? De ce? Soțul meu s-a ocupat de aceasta, dar cum nu puteam să comunic cu lumea din afară, nu o știam. Unul din prietenii lui, avocatul Sergiu Terdic, a acceptat să mă apere. El a fost de altfel cel care i-a asigurat apărarea fiului meu, doi ani mai târziu, când și-a pierdut slujba din cauza mea. M.C. Care vă era starea de spirit la eliberare? Avea sentimentul că ați repurtat o victorie? De ce?" Nu. Eram doar nespus de fericită să-mi revăd fiul teafăr în curtea închisorii unde mă aștepta. Și cu acest prilej, anchetatorul s-a arătat ciudat de sensibil, de un an." Ne-a pregătit o adevărată regăsire. L-a pus pe fiul meu să aștepte. Pe urmă a venit să mă anunțe că voi avea o surpriză." M-a dus în curte. Plângeam. Nu mă mai gândeam la nimic." m Ce? Doina Cornea. Puteți evalua importanța a ceea ce ați realizat?" De ce? Nu pot evalua importanța a ceea ce am făcut, adică a influenței pe care au avut tot textele mele asupra conștiinței românilor. Poate că a fost mică, poate că a fost mare, nu-mi dau seama. E adevărat că unii oameni vin la mine să-mi spună că am fost purtătorul lor de cuvânt, că ceea ce spuneam i-a ajutat să suporte povara regimului, să-și întărească atitudinea și convingerile. Nu pot să nu mă gândesc la Ianc, la ceea ce spune Ianc despre istorie. Istoria se hotărăște înaintea evenimentului. Acesta nu este în fond, în clipa în care poate fi înregistrat, decât rezultanta definitivă a unei conjuncții de atitudini spirituale individuale. E propria sa expresie, neperceptibilă de către istoric. Yang dă o mare importanță rolului individului în istorie. B. C, Vom reveni asupra acestui aspect când vom vorbi despre revoluție sau despre ceea ce s-a petrecut la sfârșitul lui decembrie în România. 1988-1989 M.C. După ce ați fost la închisoare și ați devenit, trebuie să recunoașteți, celebră în lumea întreagă și ați început să fiți considerată de regulă personalitatea de avangardă a rezistenței românești. Dar și înainte de arestare, gazetarii occidentali își arătasă interesul pentru dumneavoastră. În octombrie 1987 primeați, de exemplu, vizita lui Cristian Duplan, care pregătea un reportaj pentru Antandeux. Ați fost probabil învinuită și de asta cu ocazia închetei. De ce, bineînțeles, mi-a scăpat acest aspect când am enumerat principalele capete de acuzare împotriva mea. Acest reportaj a fost totuși foarte important, mi-a dat mult curaj. Știam că de acum înainte o să fiu oarecum cunoscută în Occident, așa că voi putea să acționez fără să fiu pur și simplu dată dispărută. Ceea ce m-a salvat mai târziu a fost sprijinul mas medii al oamenilor politici și al personalităților europene. M.C. Când s-a difuzat acest reportaj la 10 decembrie, în emisiunea Libernar RAP, ediție specială, nu se știa încă de arestarea dumneavoastră. Noi nu am aflat despre ea decât pe 12, iar mass media au spus-o în 13 decembrie. Toată presa se mobilizase în vremea aceea pentru eliberarea dumneavoastră. Doina Cornea. Da, și să știți că lucrul acesta a fost extraordinar. Am simțit imediat fiul meu și cu mine că se petrecuse ceva. Tonul anchetei s-a schimbat brusc, manifestele au devenit niște fițuici, amenințările au dispărut. Zece zile mai târziu eram liberi. M.C. trebuie spus că reportajele despre România erau rare și că aceia care acceptau să vorbească în fața aparatului de filmat se numărau pe degete. Doi Cornea. Întrebările lui Christian Duplan se refereau tocmai la această particularitate a României, care, în comparație cu celelalte țări din Est, reprezenta o enigmă în ochii occidentalilor. Totul s-a pus în mișcare în Est, mi-a spus, și totuși în România nu se petrece nimic. Am încercat să explic situația din România, punând în evidență eficacitatea și violența represiunii de la noi. Și astăzi mai cred că nu poți înțelege poporul român dacă nu ții seama de brutalitatea regimului care l-a oprimat timp de mai bine de 40 de ani. Cu excepția Uniunii Sovietice, sunt convinsă că în nicio altă țară din Est, Represiunea n-a fost atât de masivă, atât de dură, atât în anii 50, cât și în vremea lui Ceaușescu. În primul rând, pentru că în România a fi în închisoare, a însemnat întotdeauna să fii într-un loc de exterminare, în care îți pierdeai cu siguranță sănătatea și adesea, din nefericire, chiar viața. În plus, condamnările erau foarte lungi, luați exemplul meu. Pentru vreo sută de manifeste ar fi trebuit să fac 10-15 ani de închisoare, în condițiile pe care le-am amintit mai înainte. Iar fiul meu, pentru simplul fapt de a mă fi dus cu mașina, ar fi fost condamnat la 3 ani. Nu știu realmente ce s-ar fi ales de viețile noastre, de băiatul meu, de copiii lui, fără acel reportaj, fără sprijinul din străinătate. M-am străduit să-l fac pe Cristian Duclan să priceapă că simpla lui prezență reprezintă pentru mine o protecție. Am fost de altfel întotdeauna conștientă de situația mea privilegiată în raport cu alți români, datorită faptului că o aveam pe Ariadna în Franța, care accepta să mă apere. Și a sacrificat întreaga viață personală pentru a o face, cu un mare devotament ce? Cei ce au suferit cel mai tare din cauza regimului lui Ceaușescu și a metodelor de acest tip n-au fost intelectuali, cărora nu vreau de altfel să le micșorez meritul, ci muncitorii, membrii anonimi de sindicate, greviștii cărora nu li s-a mai putut da niciodată de urmă. De ce... E foarte adevărat ce spuneți. Muncitorii care nu erau cunoscuți de nimeni, care nu aveau niciun sprijin, se expuneau unor riscuri imense, de îndată ce voiau să se organizeze sau doar să inițieze acțiuni de protest. Cei ce au dispărut proveneau dintre conducătorii grevelor din varajiului, dintre muncitorii de la Steagul Roșu din Brașov. Ei au fost victimele unor crime camuflate în accidente de mașină. Și cum să nu amintesc cazul lui Vasile Palaschiv, muncitorul sindicalist al anilor 70 nici măcar renumele său în străinătate nu l-a putut feri de suferințe. Cum s-ar putea compara ce au trebuit să îndure sindicaliști ca Iulius Filip, ca încitorii din zărnești, asupra cărora voi reveni, cu mizerile care ni se făceau nouă intelectualilor? Știam chiar de cazul unui ungur care a fost probabil aruncat pe fereastră. Am aflat de tragedia asta de la cineva care îl cunoscuse bine. Dar familia victimei era atât de terorizată, încât prefera să credă chipurile, în versiunea oficială a sinuciderii, sau inginerul și poetul Gheorghe Ursu, care a fost arestat acum câțiva ani pentru că ținea un jurnal intim din care citea fragmente prietenilor săi. Mai târziu, trupul său a fost înapoiat familiei fără nicio explicație. M.C., într-adevăr, unul din meritele acelui reportaj, este de a fi abordat pentru prima oară problema disparițiilor. Niciun alt cetățean român nu îndrăznise sau nu avuzese ocazia, înaintea dumneavoastră, să vorbească în public despre asta. A fost un act de mare curaj din partea dumneavoastră. De ce Ciudat era că întrebările anchetatorilor nu se refereau atât la conținutul interviului, cât mai curând la contactele pe care le prilejuise. Cum venise respectivul gazetar la mine? Cine era? De unde mă cunoștea? Relația relații cu el? Și mai ales cine îl pusese în legătură cu mine, la care răspundeam. O femeie al cărei nume l-am uitat. Fusese de fapt o necunoscută, care venise să mă anunțe că gazetarul respectiv va trece prin Cluj și îmi ceruse acordul pentru un interviu, cam la o săptămână înainte de întâlnire. De atunci ne-am împrietenit. E o ființă fermecătoare pe care o iubesc mult. O voi numi din prudență Sofia, era numele ei codificat când ne scriam.